Нога бандажована. Чи пригадали додаткову подробицю з нападу на банк? Допитується, мов водочку закидає обвинувач. Обтріпана фігура по вожачому витягає голову вперед, сидячи на крайчику з крісла. Я, випадковий пішохід, став тісно до стіни під час перестрілки, виразно бачив і чув цей обвинувачений, ускочив до телефонної будки, набрав номер і когось попередив. Прибула поліція. Обвинувач підбадьорюючо подивився на присяжник. Що чуємо? Іншу мелодію. Дійсно. Вказує на зв'язок підсудного з керівником грабунку, який закінчується тепер фатально для пораненого. Звичайно, підсудний заперечить. Як зробив супротисвідчення пані Декстер, хоч сам сказав, він був там у парку при злочині в пів на дванадцяту. Обжалую. Довільно змінюється час, позвався оборонник. Підсудний був там в одинадцятій двадцять. Невже. Хто міг помилитися з двох в рамах десяти хвилин? Підсудний твердить, відійшов з парку, почувши собачий гамір, коли хотілося тишини. Заперечує стверджений факт, що бачив пані Декстер, коли вона, тримаючи пса, стояла на камені. Хоч двічі оглянувсь на неї. А тепер вона впізнала його. Чи так само заперечить і показання свідка про телефонний сигнал для спільників? Мій підзахисник, подзвонивши до найближчого відділу поліції, повідомив про стрілянину біля банку. Вигадка. Прошу суд зважити на офіційні документи. Від того відділу поліції і від всіх сусідніх складені після опитів персоналу без винятку. Там ніхто в той час не чув телефонного попередження. Перед нами одна з чергових вигадок підсудного. В його впертому заперечуванні стверджених фактів про участь у злочинах. Свідок, ви бачили, чи підсудний комусь подзвонивши, дожидав прибуття поліції, що їй сам твердить попередив? Де там? Утік зразу. От, обставина з'ясувалась, визначує обвинувач, може навіть сумовито, до оборонця. Запит ваш. Дякую, хочу узнати свідка, скільки разів і при яких обставинах підсудний був біля банку. Двічі був, раз коли тихо, раз під стрільбу. Відходив і вернувся знов. Достеменно, я сам бачив. А ви відходили за ним чи ждали поки вернеться? Чого б я ждав? Я теж туди й назад. Підсудний вернувсь до скрипачки. А ви до кого якраз в той час? Я, зовсім випадково гуляючи, ми ви стояли біля телефону до кінця події і гляділи на повалення обох полісменів. Чи спробували покликати допомогу? Підсудний дзвонив і відійшов. Я боявся відступити з прикриття при стіні між будинками. Тільки тому? А то як? Було досить близько дзинкання куль. Боявся. Як скінчилось, при новоприбулому полісмені. Тоді відійшли добровільно? Певно, чого ж боятись. Були поранені коли, як стояли в кутку, чи як відійшли з надійного прикриття. Виступив з нього такий і той... Стрільба ж тоді скінчилась, коли виступили. Сами сказали. «Я забув. Поранений, коли стояв. Випадкова куля. В ногу. Тепер каліка. Прошу суд зважити на ступінь надійності свідка, який навіть забув, коли його поранено. Чи як стояв, чи як ходив. Людина в п'яному стані і то могла запам'ятати. «Свідкою, можна зійти», – вирішив суддя. «Тепер, з дозволу ваша честь, – піднявся обвинувач. Тут ключовий свідок від служби». При додаткових доказах я попрошу. Клепард посідає крісло, і тоді обвинувач, взявши дві речі в службовця поблизу, з його дрібного столика показує. Я знов спитаю, вам відомі нотатник і гаманець? Ще б пак, відомі речі замордованого поліцмена Доббі Кромфорта. Звідки в держанні? підсудного при обшуку його квартири присутності господині й двох сусідів. Чи признався тоді підсудний, що взяв речі з убитого? Заперечив, тверджячи, ніби підкинуто. Обвинувач, вернувши речі, продовжує розпит. Чи надійшли нові докази? Клепард потверджує, маємо протокол допиту одного з учасників нападу на банк, Джері Седнерса. Читаю частину, що найбільш суттєво свідчить про підсудного. Ми, показав Седнерс, плануючи акції, вирішили для сторожі нарожі вулиці.